En stark oro för ökad inflation gör att man nu för första gången inför något man kan kalla pristopp i Sverige. Men ändå har en ny sedel getts ut som väcker diskussion. Vad har hänt med den nya tidans framsida undrar en missnöjd radiolyssnare, Klas Krantz. Herr redaktör, härmed anhåller jag värdsamt att få anmäla offentligt missnöje med de nya tior som på sistone genom Riksbankens benägna medverkan kommit mig och andra medborgare till handa. Med beklagan och estetisk sinnesrörelse har jag konstaterat att det åtminstone för min ringasyn förefaller något defekta i trycket i så mått att den ena porträttmedaljongen blivit bortglömd och lämnar alldeles vit utanför blotta ögat synlig bröstbild av kunglig eller ekonomisk person. Jag finner detta vita avvita då jag utan protest hyser ett tomrum i själva plånboken men icke- och dersamma städes befintliga sedlar. Låt vara att moder Svea, som suttit länge nog på våra tior med ett horn i sidan och ett huslejon vid kjortelfollen nu sig mogen att avgå med permissionsedel men icke var det väl meningen att hennes plats skulle upptagas av tomma intet. I synnerhet som hennes partner, hans majestät konung Gustav Vasa fått lov att sitta kvar i hur med något modernare friserat skägg ...och mera beredskapsmässigt allvar i ansiktet. Många damer som jag träffat... ...säger att Sveas evakuering från sedelstocken... ...rimmar sig dåligt med den likställighet som kvinnan bör ha... ...i synnerhet på papperet. Att lejonet försvunnit betyder mindre nu... ...då varje svensk är en tiger. Men som svensk medborgare undrar jag... ...vad det är meningen att utfylla tomrummet med. Är man avsikten den att i porträttmedaljongen placera avbilder av de kandidater som vi i höstskola ger vårt förtroende eller skolasedlarna, liksom Eskilstuna allt framgent kunna göras till tummelplatser sina stämplingar. Mången sedelinnehavare förser nu själv den vita fläcken med kontrfej av någon in- eller utländsk publikgönsling, men, herr redaktör, är det inte bättre att staten gör en gubbe än att varje medborgare gör det Åtminstone när det gäller våra pengar. Vore det inte bäst att först som sist förse tian med finansminister Wigfors populära drag då det annars kan befaras att han upptäcker tomrummet och lägger likskatt på det? Modet står inför ett stort problem i år som beror på textilransoneringen och att Sverige är avskuret från resten av Europa. Men det ger det svenska modet en möjlighet. En nyhet för året är de priskontrollerade kläderna. Det innebär att staten kontrollerar kvalitet och pris på plagg som både fabrikanter och försäljare måste följa. Men det är de små små detaljerna som gör det, för att inte kläderna ska bli tråkiga och uniforma. Vardagsklänningen är strikt och rak, mellanklänningen draperad och broderad. Fransmännen introducerar en helt ny hattsiluett med tjocka bretten och bubbliga former, men många olika hatttyper finns, ofta prydda med plymer eller fjädrar.